Oha, Digger, jetzt wird's chemisch. Chemische Elemente, was machen die? Sie sind die Bausteine, aus denen die ganze Welt um uns herum besteht. Echt crazy story. Ähm, jedes Element hat seine eigene Nummer, den Atomkern mit Protonen und Neutronen, drumherum Ei, die Elektronen. Von Wasserstoff, der Nummer 1, bis zu den schwereren Brocken, die man im Periodensystem findet, ojojoj. Da gibt's Metalle, wie Gold und Eisen, die geben dir den glänzenden Schein. Nicht-Metalle wie Sauerstoff und Stickstoff, ohne die Diggerchen kein Atmen möglich wäre. Halbleiter, Halbmetalle, stehen zwischen den Stühlen, Silizium, haha, ohne das kein Handy in deiner Hand. Und dann hoppala die lanternoide Actinoide, rare Erden, so mystisch wie Klang des Orients. Isotope hier, Isotope da, manche stabil, manche sagen schnell möp und zerfallen dann. Jedes Element hat seine Story, von Alchemie bis zur modernen Industrie, sie slain in der Wissenschaft in Technologie und in jedem bisschen von dem, was wir sehen und was wir sind, auf der Suche nach der Antwort, was das Universum im Innersten zusammenhält, heiliger Strohsack. Und jetzt ein Freestyle, acht Zeilen, pass auf. Chemische Elemente, in Reihe und Glied, bauen auf, reißen nieder, in ewigem Lied. Vom kleinsten Atom bis zum Sternenglanz halten alles am Laufen, im kosmischen Tanz. Metalle glänzen, Nichtmetalle fliegen, zusammen sie die Welt um uns biegen. Wissenschaft? Technik, die Natur soweit, Elemente sind der Stoff, aus dem gemacht ist die Zeit. Tschüss!